На східному небосхиллі з'явився гострий ріг старого місяця. Ми далеко не відходили від місця приземлення, а курсували сюди туди у всіх напрямках, намагаючись знайти іще кого-небудь із своїх. Що їх чекає завтра? Найкраще для нас піти подалі від місця десантування, десь зачаїтись на кілька днів, а потім уже спробувати вийти на люди, розпочати роботу. «Стій!» – раптом прошепотів кудрявий, схопивши мене за руку. «Здається, он де дві постаті на лужку!» Ми зупинились. На галявині, залятій місячним світлом, стояло двоє. Один ніби такий огрядний, а другий менший, стрункий, обидва з автоматами. «Гей! Що ви там? Гав ловите?» Гукнув кудрявий, певний, що то свої. «А, це ви, бігси антихристи, із ніг збилися вас розшукуючи», – озвався Орел. «Ось короб ногу пошкодив, шкотельгає трохи. А взагалі тепер пропала конспірація», – загадково промовив Юхан. «До чого тут конспірація?» Здивувався кудрявий, підійшовши до хлопця, потиснув їм обом руки. Подивись на його лице. Я й кудрявий стали вдивлятися в обличчя коропа, але той відвертався. ставав так, що від місяця була тінь. Я ще тоді казав, що на щастя станеться, коли в групу прийшла баба, гледво голосом мовив короп. Йому дуже важко говорити. «Тайда тут ні до чого», – не зрозумів Коропа командир. «Я його обкрутило навколо стовбура і стукнуло, губи розквашені», – пояснив Юхан. «І тепер нікому буде кричати на нас за порушення правил конспірації. За ті дев'ять днів, доки прийдуть сюди наші, чи заживе?» «А де Тайда, Латиш?» – запитав я. «Ми вже думали, що вона злякалася» і не вистрибнула із літака. «Тайда?» «Та що ти?» – здивувався Юхан. «Та вона ще мені повітряний поцілунок послала». «Тайда десь тут?» Ми відчукали місце на болотистому острівці і, встановивши чергування, полягали спати. Перша з дев'яти обіцяних командуванням ніч в котлі я чергуватиму до ранку, бо спати не хочу. Уявив себе на місці Тайди. Мабуть, дуже страшно дівчині бути одній серед ночі в лісі, біля хутора якогось, захопленого німцями, айсаргами, та й чи командою в межакеті. Як не пощастило їй у десантуванні, та й латишеві теж коли навколо як мурахи ворожі солдати І покички типу Кротова Мабуть, чорти занесли сюди Кротова В котел Бо ж іншого маршруту східної Латвії Від риги Не було для військ противника Тільки в курсами Тут їхня остання фортеця Важко думати, що справжні люди Такі як старший лейтенант Іван Лейтенанти Петро і Сокіл Загинули а кротови живуть, поячать і служать фашистам, що й можуть вижити у війні, щоб потім втекти кудись у Швецію, про що марять айсарги, чи в Аргентину. Для переконаних ворогів комунізму і Радянського Союзу місце знайдеться і після війни десь в Європі чи за океаном. З комунізмом ніяка буржуазна держава не стане миритись надовго і серйозно. Ну, а коли так, то монополіям завжди будуть потрібні покручі, безбаченки, пристосуванці і сволота. «Сволота!» – повторив я в голос. «Ти чуглаєся?» – тихо спитав командир. «Про Кротова, думаю, десь спить собі в ліжку. Таке життя зітхнув. Командир, з раннього ранку рух наш усе посилився.